يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارхам ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Amma بعد. Saya dah berbincang dengan sembang hari Sharudin selepas mengambil kata Al-Qur'an. Ya khoitifillah. Namun, tafsir kita mengenai surat Al-Haaf ini yang sedang kita baca kepada kita masih lagi mencangkan ayat yang kedua empat, daripada surat Al-Haaf, yaitulah prisiwe penghapusan bangsa yang dilakuk kepada Allah SWT ini mengenai azab siksa yang diturunkan. Yaitulah firman Allah SWT pada ayat dua puluh empat, "A'uzu billahi فَلَمَّا رَأَوْا عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُنْصَرُّنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يَرَوْنَ إِلَّا مَسَاكِنَهُمْ كَذَٰلِكَ نَجزي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنَّ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ وَلَا أَفِلَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنْ قُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَأَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Sadakallahul Azim Maka angin yang diutuskan ni telah pun minasakan seluruh Apa yang Ada pada mereka Lalu Allah SWT telah pun mengenakan kepada mereka seksa di atas apa yang mereka lakukan ini. Bila mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan daripada kami. Bahkan itulah merupakan azab yang kamu minta supaya datang dengan segera angin yang menunggu azab yang pedih. Yang menghancurkan salah satu dengan perintah Rabnya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat -bekas tinggal mereka. Demikianlah kami beri balasan kepada kaum yang berdosa Selanjutnya Dan Lanjutannya, dan semuanya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukan kamu dalam hal itu Dan kami telah berikan kepada mereka pendengaran, perlihatan dan hati Tetapi pendengaran, perlihatan dan hati yang kami kurniakan tidak berguna sedikit pun buat mereka kerana mereka selalu mengingkari ayah ya Allah dan mereka telah pun diliputi oleh seksa yang dahulu mereka sentiasa memperolok-olokkannya dan sungguhnya kami telah menasakkan negeri-negeri sekitarmu dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali khotibilah musim-musiman irahti dan dikasihuskan sekarang merupakan satu episod kehancuran yang berlaku kepada kaum yang degil ini kaum aad Al-Nabi Hud yang telah pun ingkar Walaupun dikurniakan Allah SWT Kepada mereka ni Pendengaran, penglihatan Dikurniakan hati untuk berfikir Tapi nampaknya semuanya telah tertutup Tertutup hati kita ni tuan-tuan Ini -tuan, mulai ke usiaan kerana Nombor satu, kita berpaling daripada Ayat Allah SWT, tak ambil peduli Kerana sikap yang berteraskan Kepada malas malas nak buat kalau buat nanti kalau belajar nanti kalau tahu nanti kena buat lebih-lebih pula maka tak payahlah cukuplah setakat ni saja. kalau budak usia 11 tahun 12 tahun bangkali menasabarlah tuan-tuan tapi kalau orang dah usia 40 tahun masih lagi tak mau mendalami syariat lihat ya, berbagai-bagai kemukaran dilakukan pada musim perayaan sebagai contohnya kalau orang perempuan pakaiannya ketat lepas tu sengaja pula menunjukkan kalung apa nama lehernya apa dia panggil kalung ya? Rantai ha, Dengan loketnya biasa semua orang tengok Menampakkan dah ada pula Apakah dia tidak tahu Menampakkan dada ni haram Bagi orang perempuan Saja tidak mahu tahu Kerana kalau tahu Nanti dia merupakan satu Komitmen Satu tanggungjawab pula Untuk memakai tulung yang labuh Jadi berat Tak boleh nak enjoy lagi Tak boleh nak ikut harga nafsu lagi Selepas itu Yang kedua Masalah ayat arah tu ini Seperti yang berlaku kepada kaum ma'ad Alayat arah tak ni zikri Bi sababil bima indah ini berlaku kepada golongan yang kaya ini Maksudkan bahawa tak payahlah mendalami lebih-lebih Islam ini kalau belajar lebih, -lebih akan menyebabkan kita ni jadi kolot Berpegang pada agama ni akan menyebabkan kita ketinggalan zaman ha, Ini perasaan orang-orang kaya yang berharta Tak semua, tapi sebahagiannya Ini namanya gurur tuan-tuan Dulu -tuan. kita pernah belajar bab gurur Dalam surah Luqman yang lalu Wala Jangan kamu ditipu Kamu ingat harta kamu yang kamu miliki itu hebat sangat ke? Tidak Kaum mahat yang diceritakan Allah SWT di sini Lebih hebat daripada kamu Tubuh mereka Kekuatan mereka Kemudian Hasil rumah yang mereka Bina itu Lebih hebat Jauh lebih hebat Madain salih sebagai contohnya Yang Allah jadikan keliling yang Allah sebut kepada kita di sini Untuk kita faham Kami telah binasakan keliling kamu Yang kalau kamu lihat Kamu pun faham Bahagian Muhammad SAW walaqad ahlakna ma hawlakum ma hawlakum masuk sini kata para ulama tafsir keliling kota Mekah ni keliling Hijaz ni ada banyak tempat yang pernah dinyasakkan seperti Al Hijr ada Sodom dekat Jordan ada Ma'rib ma di Yaman ada banyak tempat yang pernah dinyasakkan mereka pun tahu cerita ini sampai kepada mereka sanai mutawatir daripada datuk-datuk nenek moyang mereka kisah-kisah yang berlaku penghapusan kaum yang pernah dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan tunjunya azab yang ketiga, manusia ini berpaling daripada Allah SWT selepas Kerana kekayaan itu faktor yang kedua Sekarang yang ketiga, kerana dia tidak tahu, dia jahil Dia tidak ada makanan rohani, ilm, ilmu syar'i Yang menjadi makanan kepada hati Lalu menyebabkan dia tak rasa penting belajar Dia tak rasa penting mendekatkan diri dengan Allah SWT Dia tak rasa penting kerana ilmu tidak ada dalam dirinya Itulah sebabnya tuan-tuan galakan nabi yang salam kepada kita ni untuk belajar sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada para sahabat ayukum yuhibbu ayangdu kula yaumin ila buthan awil aqiq fa yaati minhu binaqataini kaumawaini fi gali ithmain wala katati rahimin nak tak di kalangan kamu ni pergi ke buthan ataupun ke aqiq ni ada merupakan dua wadi dekat dengan madinah kalau tuan-tuan lihat dalam buku madinah kelebihan dan tentang tuan boleh baca di mana Wadi-wadi yang terdapat di Madinah Wadi yang penuh keberkatan Yang pernah Nabi minum daripadanya ha, Ini ada dijelaskan dalam buku Madinah, kelebihan dan siarah Kalau kita nak lebih lengkap Baca sebuah lagi Mekah, kelebihan dan siarah Kerana ia menguraikan perjalanan Untuk dapat haji yang mabrur Perkara yang dapat kita saksikan di sana Berpandukan kepada Quran Dan juga kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi gambarkan Ada tak dengan kamu yang nak pergi ke Kawasan Buthan atau Pana Kiq Kemudian dia pun dapat percuma dua ekor unta yang gemuk. Dimasukkan sebab kaum ini ni azimatus sinam yang dia punya bonggolnya besar. Kalau kita nak bayangkan pada hari ini, saya tanya pada tuan-tuan, tuan-tuan nak tak pergi ke mana-mana tempat, tiba-tiba diberikan orang dua buah lori trailer, dua buah lori kontena yang penuh sarat dengan keperluan di dalamnya. Benda-benda yang mahal yang boleh diperdagangkan, yang boleh dijual, nak tak? tanpa memutus satu satu rahim tanpa mencuri percuma nak tak eh naklah kalaulah barang elektronik dalam satu lori container untuk bulan kali menjangkau beratus-ratus ribu kalau dia buang MasyaAllah dah jadi jutawan lah ha itu benda yang kita nampak tapi nabi yang salam nak para sahabat saya faham ada yang lebih aula daripada itu nabi telah bersabda fala'an yaghdu wa ahadu kumil masjid fa ya'lam aw yakra Ayatain min kitabillah azza wajal khayr lahu minna qatain min wa thalathun khayr lahu min thalas wa arbaun khayr lahu min arba' wa mithlu a'dalahinna min al-ibil Kalau sesuatu kamu pergi ke masjid dia pun belajar ataupun membaca dua ayat daripada al-Quran Al Karim kalau dua ayat lebih baik daripada dua ekor unta dua buah lori kontena kalau tiga lebih baik daripada tiga buah lori kontena kalau empat lebih baik daripada empat buah harta dunia yang kita nampak macam tu dan begitulah turutan angkanya ha, Ini dia penting ilmu Kalau orang tak ada ilmu Dia tak anggap penting Dia akan berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita bab Islam Dia pandang bab lain Tak penting bagi dia ha, Inilah penyakit yang telah berlaku kepada kaum ad Bila Allah kurniakan kekayaan Bila Allah kurniakan kesihatan Bila Allah kurniakan dalam kehidupan Itu tak perlu bergantung dengan sesiapa Maka mereka mengasadi mereka ni sebagai Tuhan Hau nafsu mereka sebagai Tuhan Ikut apa-apa yang Ada mereka nak, maka itulah yang dituruti Walaupun demikian, Allah SWT mengurniakan kepada mereka Ini samaan, wa absaran, wa afidah Allah berikan pendengaran, Allah berikan Penglihatan, Allah berikan hati Inilah sebab seorang manusia itu Ditaklifkan, hatinya mendengar Hatinya berfikir, matanya melihat telinganya mendengar, bila Cukup tiga komponen ini, sempurnalah Taklif, rukun taklif Maksudnya, dia bertanggungjawabkan Di atas segala perkara yang dilakukan Kalau orang pekak orang bisu, orang yang tidak faham, orang bodoh maka taklif tidaklah diwajibkan kat atasnya atas yang tidak wajib atasnya. Gana ni pun tidak tahu, kita nak terang pada dia ni tak faham. Terbatasnya taklif untuk mereka. Tapi kalau orang yang sempurna taklif, mukallaf ini yang ada pendengaran, yang ada penglihatan, yang mempunyai akal yang waras, hati maka kenapa masih tidak mau ikut? Kenapa tak masih masih tidak mau berfikir? Kamu punya masa yang banyak untuk berfikir tentang urusan dunia kamu Tapi fitrah yang ada dalam diri yang perlu diraihkan Kamu tidak pandang penting Sedangkan rahmatilah dan dikasih Allah sekalian Jadi dalam ayat yang sedang kita bincangkan ini Allah SWT memberikan kepada mereka Amaran Kepada kaum Quraisy ini Lihat, golongan ini telah dinyasakan oleh kami Kami telah dinyasakan mereka Wahai penduduk Mekah, Allah telah binasakan umat-umat yang ramai yang mendustakan para rasul yang ada di sekitar kamu sebenarnya. Kaum Ad di lurah Kahf, tempat di kahadaramau Yaman, Samud juga terletak di antara penduduk Mekah dan Syam, demikian juga Saba yang terletak dekat Yaman dan ada juga dekat Madian di mana tempat ini mereka lalui perjalanan menuju perniagaan ke Palestin, ke Gaza. Begitu juga dengan kaum Lut, yang mereka ketahui sempadan di antara Jordan dan Palestin. Wa sarafna al kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang kami jelaskan kami tunjukkan la'allahum yarji'un supaya mereka ini kembali falawla nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan alihha mengapa mereka menyembah selain daripada Allah SWT dengan alasan nak mendekatkan diri kepada Allah apakah sembahan-sembahan itu dapat menolong mereka pada waktu mereka memerlukan orang kafir ni dijadikan sembahan tersebut dengan alasan dia mendekatkan diri kepada Allah Kenapa kamu tak minta terus pada Allah Sekiranya mampu Kalau hukum logik akal Kita nak minta bantuan daripada orang besar Katalah PM contohnya Perdana Menteri Ataupun kepada Raja Kita mesti melalui orang tengah Melalui orang ni Orang tu mudah-mudahan disampaikanlah dengan baik Jangan dikidnap jadi hijack Saja idea tu sudah tentuannya mulai kewaspian Biasa berlaku Tapi kalau dengan Allah SWT Kita boleh minta terus Mengapa perlu kepada Orang tengah Kalau nak berurusan dengan manusia Kita berusaha Supaya dapat laluan direct Kalau boleh tak mahu Orang tengah Tak naklah broker-broker ni Banyak kesempatan yang diambil. ambil Orang tidak ada idea ni Tunggu je orang buat idea Bila orang buat idea Ngap Dia ambil idea tersebut tu yang kita rasa Untuk melalui orang tengah Kalau dengan manusia Kita berusaha Untuk dapat Laluan direct Kenapa dengan Allah SWT yang memiliki langit dan bumi Yang memiliki kekayaan dan kekuasaan Yang jauh lebih dari besar daripada manusia yang memiliki Kita tak mau pergi terus Kita teragak agak untuk pergi terus Wahai orang-orang kafir Wahai orang yang sesat Kenapa pula akan melalui uang tengah Sedangkan Allah SWT mendengar Maha mengerti apa yang ada dalam hati kita Kita pun Allah boleh makbulkan Itu sebab Allah sebut di hujungnya Bal dalu anhum Wazalika ifquh wa mumakan wa iftarun bahkan ilah-ilah itu telah pun lenyap daripada mereka menghilangkan diri ketika dia perlukan wazalika ifkum dulu mereka menggunakan perkataan ini kepada para nabi yang diutuskan sekarang Allah kembalikan penggunaan tersebut kepada mereka wazalika ifkum ini sebenarnya dusta yang kamu sendiri bawakan bukannya nabi-nabi itu bawakan kan dulu mereka dah kata kepada nabi qalu ajitana litakfina kamu datang ni bawa bohong wahai nabi hud sekarang Allah ajar pula kepada kita untuk jawab Sebenarnya bukan Nabi yang bohong Kamu yang buat bohong Ini sebenarnya kebohongan kamu Pembohongan yang kamu lakukan Yang memalingkan manusia daripada kebenaran Kamulah yang mengandeng-adakan Iftirak Kamu yang buat patung-patung sebagai sembahan Kamu yang memiliki keuntungan di sebalik patung tersebut Kamu yang mendakwa Kamu sahaja hubungan Allah dengan patung tersebut Untuk mengambil duit manusia secara zalim makusung dan merugi kerana mereka telah menyembah dan menggantungkan harapan terhadap patung-patung yang tak bernyawa yang tak akan bagi apa-apa manfaat dan mudarat kepada mereka. Moga Allah selamatkan kita daripada kejahilan dan kebodohan ini tuan-tuan. Anak cucu kita, keturunan kita semuanya selamat sedaya-daya akidah tauhid yang benar. Insya-Allah kita akan lanjutkan pada episod yang berikutnya mengisi ayat yang akan datang.